Můžeme chápat závislé vznikání z hlediska karmy, můžeme chápat závislé vznikání z hlediska vlastního vědomí, můžeme chápat závislé vznikání z hlediska budrovství. Tento spis vysvětluje závislé vznikání z hlediska budrovství závislé vznikání z hlediska budovství my nevidíme, ale my se k němu dostaneme vírou. Jakou vírou? Že oproti nám, který žijí v omezeném vědomí, Buddha nežije v omezeném vědomí a poznání jeho vědomí je nám dovolí poznání neskutečnosti našeho omezeného vědomí, protože my vidíme naše omezené vědomí jako naši, zkušen, jako naši skutečnost. Právě proto my máme potíže se otevřít. A jelikož se nemůžeme otevřít Právě proto nevidíme, že jsme součástí celku. V každém momentě, bez přestání, my jsme součástí celku a celek je neomezený. Poznáním neomezenosti celku poznáme, že všechno v naší zkušenosti patří celku. Nic z naší zkušenosti není odděleného. Hm? Teď například meditujeme. Hm? Většina z nás medituje na dech, já nevím, co medituje, já nechci. Důležité je, jak už jsem říkal, aby jsme se dostali do toho neomezeného prostoru, potřebujeme mysl utišit. Jestliže meditujeme na dech, tak utišení dechu je též utišení mysle. Meditace na dech je meditace na zjemňování dechu. To, co zjemňuje dech, to je koncentrace a moudrost. Hrubý dech je spojen s, s neschopností se vstoupit hluboce do stavu hluboké koncentrace a moudrosti. To neznamená, že hrubý dech je špatný dech, ale hrubý dech má omezení. Ty omezení se odbourávají jemnějším dechem. Zkušenost jemnějšího dechu je zkušenost odbourávání omezení. Když se dech stane jemnější, Znamená to, že vlastně obracíme smysly dovnitř. To je důležité si uvědomit. Když obrátíme smysly dovnitř, automaticky se stane dech jemnější. To můžete pozorovat i v chůzi, můžete pozorovat i ve... ve v jakékoliv situaci, i v situaci napětí, můžeme pozorovat, jestliže v situaci napětí se dech stane jemnější, napětí se uvolní. Hm? Všimli jste si toho? Teď dech, meditace na dech je obzvláště zajímavá, protože Dech je život. My žijeme, protože dýcháme. Ale to neznamená, že dech patří nám. Teď se vracíme jak k tomu, jak to, co se učíme, jak můžeme aplikovat na naší meditaci. Dech nepatří nám. My Ho používáme, ale nepatří nám. Hm? Dech je vázán na tělo. My tělo používáme, ale nepatří nám. Tělo je vázané na duch. My duch nebo mysl používáme, ale nepatří nám. Jestliže zaujmeme tento postoj, můžeme hluboce vstoupit do procesu zjemňování. Proč máme potíže vstoupit do procesu zjemňování? Protože si přivlastňujeme dech, přivlastňujeme si tělo, přivlastňujeme si mysl, která je na tělo vázána. A tím nevidíme, že naše realita není dualistická realita. protože se přivlastňujeme a toto přivlastňování nám zabraňuje vidět ty dimenze takovosti. dimenze takovosti jsou neomezené dimenze. Takovost je realizace budhu. Realizace budhu nemá omezení. Realizace budhu nemá omezení, to znamená, že ačkoliv toho si nejsme vědomí, my šlapeme po budhovi my dýcháme Budhu, my myslíme Budhu, my vidíme Budhu, my slyšíme Budhu. Hm? Protože, jak už jsme se zmínili, Budha neboli stav věcí, tak jak je, tvoří hranice naší reality. V těchto hranicích se vytváří naše zkušenost. To je závislé vznikání na základě budovství. Na základě jakého budovství? Budovství, které je zakryto naším omezením, naším zašpiněním vědomí. Praxe bodisatvy je praxe vytváření čisté země. To je praxe bodisatu. Vytváření čisté země. To je též vlastně význam tohoto spisu. Sudána dá všechno, proto se ocitne plně v čisté zemi. Ocitně se plně v čisté zemi a v čisté zemi všechny jeho, všechno jeho činění se stává čisté. Čistá země je prostředek tomu hm? a vizualizace čisté zemi, upomínání se na čistou zemi. Jak uvidíme pouť Sudány Začíná tím, že ho Manjushri nasměruje na čistou zemi. A první jeho učitel, který je žák, hmm? Arhat ho nasměruje na upomínání se na Buddhu. Hmm? To je obzvláště zajímavé. Žák, ho nasměruje na upomínání se na budhu. Proč? Protože uvidíme v tomto spisu, že ty žáci z milosti Manžušriho dosáhnou poznání transcendentální moudrosti. Ani z hlediska transcendentální moudrosti, jakékoliv osvobození, Není možné bez transcendentální moudrosti. Pokud nezískáme transcendentální moudrost, nemůžeme získat žádné osvobození. Osvobození právě spočívá v transcendentální moudrosti. To znamená v moudrosti, která přesahuje naše omezení. A to, co přesahuje naše omezení, to přináší čistotu. No a v meditaci na dechu je důležité kontemplovat na dech jako něco, co nám nepatří, jelikož dech nemůže existovat ve spojení těla a vědomí. Dech se je manifestace těla, která pochází z vědomí. To je důležité pochopit. Dech je manifestace těla, která pochází z vědomí. Proč? Protože dech je forma vytvořená vědomí. Z hlediska buddhismu dech je forma vytvořená vědomí. Stejně tak jako naše tělo, pozice našeho těla, je forma vytvořená vědomí. To je důležité poznat. A na formách vytvořených vědomí je, je, je ten nejpříznivější objekt meditace. Formy vytvořené vědomím jsou nejpříznivější objekt meditace. A dech je právě forma vytvořená vědomí. Bez vědomí my nemůžeme dýchat. A vědomí manifestuje formu. Jestliže Vědomí se zjemňuje, forma se zjemňuje. Jestliže tělo se zjemňuje, forma se též zjemňuje. Jestliže tělo se zjemňuje, počítek se zjemňuje. Protože počítek je počítek těla. Když počítek se zjemňuje, vnímání se zjemňuje. Když vnímání se zjemňuje, vůle se zjemňuje. Když vůle se zjemňuje, vědomí se zjemňuje. Když vědomí se zjemňuje, co se stane? Zjemněné vědomí získává schopnost vnořit se v objekt vědomí. Vědomí, které není zjem, zjemněné, nemá schopnost se vnorit v objekt vědomí. V hlubokém vnoření v objekt vědomí konceptuální myšlení přestává. No to je důležitá zkušenost. Konceptuální vědomí přestává, automaticky, jestliže dech přestává. No a teď, jestliže meditujeme na dech v celém těle, k tomu se postupem času dostaneme, Začínáme si být vědomí svého těla, proto se učíme tež Číkům, jakožto energie. Tělo je energie. I podle znalostí moderní fyziky, které neovlivňují naše myšlení, ale přesto ty znalosti existují, forma není nic jiného než energie. K tomu moderní fyzika též došla. Buddhismus tvrdí, ať už teravádové, tak jakýkoliv budismus, tohle to tvrdí od samého počátku. A jak došli k této znalosti? Introspekci. Ne magnety a tak dále, ale introspekcí. Čili forma je energie a energie je toho, co vyvstává a ustává v každém okamžiku. A to jsme my, to je naše tělo. Buddha zdůrazňuje meditaci na dech. Proč? protože zdůraznuje, že si máme být vědomi, že my se rodíme a umíráme v každém okamžiku. To je magický svět. My se rodíme a umíráme v každém okamžiku, protože my Závisíme na dechu a dech tež vystává a odchází v každém okamžiku. To je nátura dechu. Naše tělo, které je vázané na dech, tež, vystává a odchází v každém okamžiku. Buňky vystávají, odcházejí v každém okamžiku. Se zvětšují zmenšují v každém okamžiku, vyvstávají, odcházejí v každém okamžiku. To je koloběh života. Tento koloběh života je prout energie. Ta, ta energie, tento prout energie nám nepatří. Čili kontemplace na dech můžeme naladit hm? na Kontemplaci toho, jak dech nám nepatří, jelikož dech nám nepatří to tělo, které je vlastně formou dechu. Dech formuje tělo, proto jiná, jiný název pro dech je též formace těla. Takže teď takhle sedíme je díky tomu, že jsme dechem takto formovali tělo. To je důležité poznat. A jak to poznáme? Že dech jde tam, kam mysl jde. Jestliže se koncentrujeme na jistý bod v těle, uvidíme dýchání, roztahování a stahování na tom bodě. Jestliže se soustředíme na celé tělo, uvidíme roztahování a stahování v celém těle. Když se soustředíme na konec prstu, uvidíme roztahování, jestliže máme dobrou koncentraci a stahování v konci prstu. Jestliže studujeme qigun, ty body akupunkturické to nejsou nic jiného, než body, kde se energie kříží. Hm? No a tam nejlépe vidíme, ten, to stahování a roztahování, což je ná život. Ráno jsme cvičili na těch nejjasnějších bodech, lauků Mezi laukům, jestliže máme silnou koncentraci, cítili jste energii mezi dlaněmi, vibraci mezi dlaněmi. To je život. Nic jiného. Teď úkol meditace na dech je pochopit ty rozměry, nekonečné rozměry. dechu, protože dech nám nepatří. A dech je část přírody. Dechem žijo, žije všechno. My žijeme dechem. Všechno žijící rostliny žijí dechem. Země žije dechem. Ale meditace na dech je Odpojení se od dechu. Odpojení se od dechu je zjemňování dechu. A zjemňováním dechu přirozeně přichází tež co? Uvědomění, koncentrace, víra. Zde víra v to, co děláme. Zjemňování dechu, meditace na dech. Úsilí. Jestliže dech se změňuje, znamená to, že vynakládáme správné úsilí. Jestliže dech se nebude zjemňovat, to znamená, že nevykládá, nenakládáme správné úsilí. No a správné úsilí, správná koncentrace, správné uvědomění, správná víra, my balancujeme čím. Bdělosti, saty. Hm? Jestliže jsou v, v rovnováze, vstupujeme do stavu prohlubování vědomí. Jestliže nejsou v rovnováze, ne, nevstoupíme do stavu prohlubování vědomí. Jestliže vynakládáme úsilí a není v rovnováze s uvědoměním, s koncentrací, tak úsilí povede k čemu? K, rozru, k rozrušení. Hm? Jestliže máme koncentraci a nemáme správné úsilí, co se stane? My se klesá, hm? protože Koncentrovaná mysl je hluboká mysl. A hluboká mysl klesá. Stejně tak, jako kamen klesá ve vodě. Právě proto musí být balancovaná s bdělostí, s, s, s úsilím. A nebude klesat. A tím pádem my se můžeme vnořit v oběd. Když máme správné rozlišení, všechno tohle z nepatří nám, ale nemáme k tomu koncentraci, nemáme k tomu víru, no tak co se stane? Nekonečná, nekonečný z myšlení a jdem ven z meditace. Je to tak? V tomto systému, který je založen na poznání ne našeho vědomí, ale budhova vědomí, veškeré tyto kvality, o kterých budeme mluvit, to jsou kvality víry v tomto systému, veškeré kvality víry, Se spojují ve stavu utěšení. Ve stavu utěšení pak my můžeme pochopit, co je přebývání v přirozeném stavu. Jestliže nemáme stav utěšení, my ne, ne, nepochopíme stav přebývání v přirozeném stavu. Stav přebývání v přirozeném stavu je, že vidíme zašpinění našeho vědomí jako něco, co nám nepatří. Tím pádem máme zašpinění, ale zůstáváme dál ve stavu uvolnění. A to zašpinění hned prejde. Nebude trvat. Cesta bodhisattva není cesta odstranění, zašpinění vědomí, ale je cesta Učení se ze zašpinění vědomí. Každé zašpinění vědomí má své důvody. Nejenom naše zašpinění vědomí, ale zašpinění vědomí všech bytostí má své důvody. Ty důvody jsou podobné, stejné. Čili my se učíme ze svých zašpinění vědomí, zároveň se učíme ze zašpěnění vědomí všech ostatních. A jak se učíme? Tím, že ty zašpinění vědomí my chápeme jak u sebe, tak i u ostatních jako něco, co nám nepatří i co jim nepatří. Nám tolik závě, záleží na aby jsme tím, že se chytáme sami sebe, že chytáme své myšlenky, chytáme své poznání, chytáme svůj dech a tak dále, tím my si vlastně tyto veličiny přivlastňujeme. Tím, že si je přivlastňujeme, bereme své omezení jako něco skutečného. Technika tady je, že my Zkoumáme nejenom své zašpinění jako něco neskutečného, ale zašpinění všech bytostí jako něco neskutečného. My ulpíváme na bytostech, protože ulpíváme na sobě. My ulpíváme na sobě, proto ulpíváme na bytostech. Jelikož si přivlastňujeme sebe, přivlastňujeme si bytosti. Jelikož si přivlastňujeme bytosti, přivlastňujeme si sebe. Ale stav Budhy je právě stav nepřivlastňování. A tento stav nepřivlastňování nemá žádné hranice. Stav nepřivlastňování je stav dávání. Proto hrdina našeho spisu se nazývá Sudhán. Správné dávání. A správné dávání se učí, od 53 různých učitelů, které představují vlastně veškeré stavy světského vědomí. Učí se od žáků, učí se od Bodhisatu, učí se od Bohu, učí se od bohyní, učí se od kapitánů na lodích. Učí se od vůdců karavan, učí se od upásaka, učí se od upásika, učí se od, všeho, od všech, kteří mají jistý druh poznání, který vede k odpojení se od sebe. Odpojení se od sebe je dávání sebe. No a když tohle to. Pochopíme, určitě to bude mít pozitivní vliv na naší meditaci, ať už meditujeme jakkoliv. No a tak 40 minut, nahodíme, dáme malou pauzu, nebo nedáme? Dáme? Kolik? 10 deset, deset minut. Dobrý 10 minut, tak to nás vezme do čtvrt na čtyři a pak meditujeme do 4. A tady přítel Roman natočí budíka na 4. Já taky budu pozorovat občas hodinky. Třeba brknu jádřív. A když na to zapomenu, no tak nám to Roman připomene.